Gu zortu ginen, bi mila eta bat eh, Programa honekin ez ginen, bi mila eta bat ja. egin. Horduna marrurte, duela marrurte. Hemen, beran bertan. E, gure elburuatzen, e, klun antzerki espazio bat sortzea Euskal Herrian. E, gu mugan ginen, pues, e, bueno, gu koteatu aldugu animazioa iru izkuntzetan. Eh? Mm -hmm. No, eh, Dian dea, etorra ila, iparaldetik, eh, gualdetik, eh, problemi gabe, elkarrekin bizitzea, pues, euskalduna direnak eta ez direnak. Eh? Hori elkarrekin lan egiteko. Bi mm. miliatabatean, eskinen espazia ausortzen, eta, bueno, pues egitzen dugu. A, aldaketak izan dira urtetan zehar, behar den bezala, eta ongi, ongi gaude. Mm -hmm. Ikastaroid dagokionez eta horrengoan bai mugabe klonen inguruan itzin barra dugu, azkeneko eskaintza e, jaso berri dugu hor, Bye. bueno, ikastaro ezberdinak ikusten ditugu, batzuk e, trinkoak direnak, beste batzuk Bye. ba, bueno, ja, hor, tai, txik eta, bueno, horren inguruan baita e, ze motatako ba, ikastaroak dira nola salduko zen ituzke? Beno, badau de e... Ateliere o taller Cinquwak eh, eta horre lantzen dugu oinarrizko formazioa, eh? formakuntza da kluna klune, bueno, guk lantzen dugu bezala da eh, adierazpen lan 스텐람 batez, adira finantzerkia. Eta klun personaja gana, olbitzen gara piztenaka, jokoaren bidez eta in improvisazioa lantzen. eh nor eh, oinarria eta eh, oinarria lantzen dugu poz eh, urtean zehar gero eh, egiten ditugu pos, eh, urtean zehar ere ikastarro batzuk ke eh, normalki gai gai bati lotuta, adibidez orain eh, mendika am eh, amarre ama gumbarru eginen eh, dugu taintziklun da eh? Ta haseretan taintzi eta kluna elkarrekin eh, lan egitea E, eta normalki ez pues, gaiak lantzen dituguean, ez pues, adibidez eta itxi lunean pues, lan egiten dugu eta tetxitxoaneko irakasle batekin mm -hmm. e, joa jo lolak kasu honetan eta ja pues, eh, aon eginen dugunarekinia e, iizanen da zeigarrena... E, ze, Goge, ikusi dugu, bueno, bai Juanjo gurekin du krun lana eta gurearekin, eta etxe, eh, eta ikusi dugu bibideak bi eramaten dutena, eramaten dutela personaren zentrura, edo eh? uh -huh. e, eramaten du persona bere zentrura, elgertze <laughs> homo batetan, uh -huh. eta e, bibideak bat egiten dute momentu batian, eh, dan eske kluna ez da de farre egiteaz e, taitsiri buruz edo desakalizazioa alderbez. ez ta, taitsira ariketa bat e, gorputz ariketa baina gorputz eta animaren ariketa zeren oreka olantzenen pertsonaren energia oreka eta kluna mundu horretan ez, hartzen da eta mitologia bat sortzen du ere. ere adira spen moduan, e, tabere adira spene gero ta gardenago. E, bueno, cañer ikusten dugu, bueno, eh aipatuko dugu taiklon eh ikastoroa o bueno, azororen 4, 5 eta 6an iragan go dela, eh bueno, hor sorabile baserrian intza Nafarroan, eh bueno, orre, zorabile, antolatu zute bertan. Ogei orduko ikastaroa da. Ogei orduko ikastaroa, bai. Uhum, uhum. Bueno, dena den ba aukera e, aukera dago, baitare, informazio gehiaskuratzeko edo ta zuekina arremaratan jartzeko. Alde batetik, bai. guegune bat baduzue eh? duzu, uartean bai. kon, bai. edo bestela telefono bidez, ere. Bai, badese. Bueno, aipatu dugu ikastaroa, baina e, ikostan dugu baita e, bueno, beste eskintza bat baitare bat dagoela, Ibi jaldiaren hauridea <laughs> Bueno, da Horain arte Guaz eginean txantrean lan egiten Bi mila eta ez? Eta, bueno, jende batzu Zegitzen e, dute urte Zurte, eta o, Jende horieken Az eginean Sortze laneko taierra e, Lantzen, ez? Sortze laneko taierra e, Garatzen, eta eh sazelaneko tailerra da ja pues lago e, e, sartzen garela ikuzkizunen hau e, sartzen garela kluna eramatea ikuzkizonera ordu eh urte eta gero mm -hmm. eh e, zanda no baite bueno, gu bu, gutaldetik goita egin ditugu nola sakontze lan hori nola Transmizioa egin, e, gu egun batean, pues, e, utxiko dugu eta berte batzuk segituko dute nahi bat dute. E, e, nola transmititu. <hazitza> e, bai e, klunformazkuntzarako, bai, bai nikuskizunarako. E, eta taldeko batzuk, e, proposatu dute e, ibilaldi bat egitea. Ibilaldia erra nahi du herri herri joatea ikuskizun batekin. Eta hori ginen dugu, eldu denudan, baina hortarako prestakuntza behar da, eta prest, eh, proposatzen ditugu lau topaketa, hogei hor duko lau topaketa urtean zehar, ikastu urtean zehar. Eh? Aziko gara abenduan eta katuko dugu abuztuan. Ero ondotik, ja, e, ibilaldi bera, eginen dugun zulkuntzarekin, ez? Uh -huh. e, o, o, adibidez, ikastaronek e, eskatzen du preze gotea, e, bai erkar bizitzarako eta bai sortzen lanadako. Eta landuko duguna, etxanen da, beti nantzen dugu, Oñarria, zer, bueno, pues persona ezada. Oñarrian zentratzen garenean, ordun zorkuntza posible da. Eh. Bertsenak pues, ez da ze ditugu teknikoki gauza unez, baina zaintzurikabe edo zentroa baskorikabe, gure guderen gu horrela sentitzen dugu eta gure gaia beti dute se pues, bat, es compromisso bat. Bai persona bizitzakin, bai sozialki eta e, ordun hori landuko hori zendotu, zendotu, gero baita ere nola sortzen dire nola ikuskizun bat sortzeko zebaldintza behar diren, bai teknikoki, bai ekoizpenan, bai, eta elkar zer den ere, elkar bizitza, guna pues, e, e, e, artean antoratzea janariak, e, e, ardurak, eta bar. Mm -hmm. Bueno. Bai, eta eh bueno, ei protokolo gaspi dugu, dugu ikastaro hauek, eh bai. e, bueno, hiru hizkuntzetan eskintzen ditu zutela, iparraldeari iparra eparuskalari iparra dago ke onezgula hemen xe kauden daian lapurdin eh bueno, esperientzia izan duzute bertan, aurretik eh etorkizunari begira aurrera begira baitare zerbait aurreikusita duzu hementei baitare egiteko Bueno, go, behen, oartean eh, sortu baino lehen, eh, bai teatro kompainia ginen, kompainia mm -hmm. profesionala, irungoa, eta endaian lan eh, induguan itx, ba, bai eh, aurrekin eta bai elduekin, eh, eta endaian bazen en joan den bendean, mm -hmm. eh, de bendean bazen eh, antzerkilariak, elkartea, aurrak baina eh, E, euskaraz e, antzerki euskaraz e, uh -huh. lantzeko ta e, abadian abadian gu e, amar urtetan zehar egongara hor e, ekipoan e, arte adirazpen adirazpen artistiko lan, lantzen ez uh -huh. abadian berta hori bederen e, endaian, egin dugu lana urtean itz uh -huh. gero guk dugu Iberoko elementikeekin harreman nahiko sendo, etaberaaiilekin e, e, antolatu ditugu bai zantzet ikuskizunak e, gernikaibidez autu gen, eta orain e, garatzen ari ipar egoko kluneen artezeko topaketake. Eh? Mm -hmm. ba, Hasi maulen e, ja den urtean egin berri dugu getarian, Da, ez, ez daki zure galderari erantzute Bai, piskabatko kokatzeko Eta bueno, horrein bai. eipatzen duzuna e, Ipar e, eta ego Ego aldeko klounen topak eta oiek e, Urrengo itzordua Nuiz izango da? Ba, elduden urrian uh -huh. e, Eta izanen da Mendian, e, orain egin berri dugu Itxa zertian bai. Getarian eta urrengoan Mendian, eta horrelatzen dakatzen erabaki dugu, eta espero dugu Hori a, handitzea, eh? <hum> baina sortu, sortu da oso harreman estua, eh, ez bakarrik antolatzaien artean. Hori balgan euken, eta eta esperientzia betitzen dotzen agunduko du, baina baita jenden artean, eh? Taierretako jenden artean. Eta gero gainera, pues ez da bakarrik taierena arteko harremana hor dozein eh, zartu aldu. Eh, uh -huh. Gero eta jende gehiago urbitzen ari da bai. Ba guk e, horreken galditzen gara Deialdo horrekin eta zabaldu ere e, Bereziki ba, gure inguruko entzuleak e, Lapur di inguruko ba, entzuleak ba, Zempere aldian ba, dago jendea eh? uh -huh. Torten dela adibidez herrenderiko taierre da Hori da. Da, ez dugu anitzaik batu Baina taierre trinkoak egiten ditugu Eta Horain e, azaruan e, bai, Errenderin Errenderin aziko gara uh -huh. bai, Fanderian e, fa, bai. e, bueno, Fanderiako auzulkarteneko Fanderia auzua uh -huh. bai. bai. hmm. bueno, Eta animatuko ditugu noski Goratuko bai. dugu, zuekin harremanetan jartzeko e, Iparri Euskal Herretik e, Izan guzen 0-0 iru lau e, Bederatzi lau sortzi Iruro geita iru, amaika iruro bi e, Telefonerat bai. deitzea edo uartean.com eh, gogunean hori informazio gehiago, eh, eskueletzeko bai. keregongo da. Bai, ba, ez daki zerbait gaitzeko dugun, Ramon? Ba, ez daki, da, dara mazki urtean ditzenekin, eta, bueno, ni konkretuki egon nahi, zo, hogei urte batak eskolarekin lan egiten, e, tulu zinguruan, bueno, dan ezea, Mm -hmm. Zakitun nola erano de Euskaraz, Zierzen. Eh, eh? Ba, e, pues, eh, nekatu ordez eh, gerota energia in, gehiago dugu. Zaten mm -hmm. pues, dugu gainera horrein pues, Euskal Herrian bizia be, erikaren eh, egoerak in, pues, eh, atirazpen lanari gerota gerrantze gehiago manen digu persona bakoitza bere zormen lan dezan. Da, eta klunak, klunak personai berezia edo harima berezia duen personaia eta bakoitzari da gokio bere kluna, eta bueno, pues herrie egitea edo humorez begiratzea gure burua bera.